Прості слова, вимовлені з презирством, розбудили в Левасара нестримну лють, яка завжди тільки й чекала нагоди, щоб вибухнути. «Цікаво, що зробив би ти, щеня, коли б тобі розв'язали руки?» – загорла він. І, схопивши свого в'язня за коміркам зола, з силою трусонув ним. «Відповідай, що зробив би ти, пустот злоне базіко, ти?» Слідом за цим ринув потік слів, значення яких дівчина не знала, але підсвідомо могла догадуватися про їх брудний та огидний зміст. Сполотнівши від жаху, вона крикнула Левесеру, щоб той припинив знущання. У відповідь пірат, скорчившись, розчинив двері і виштовхнув її брата з каюти. «Киньте цей мотлоху трюм до нових розпоряджень!» – гаркнув він і зачинив двері. Заспокоївшись, він з улесливою посмішкою обернувся до дівчини, але її скам'яніле обличчя лишалося незворушним. Тільки тепер їй відкрилося справжнє нутро її героя, і те, що вона побачила, було огидним і страшним. Перед очима постала картина звірячого вбивства голландського капітана, і вона нарешті зрозуміла, що її брат сказав правду. Вираз панічного страху спотворив обличчя Мадлен, і щоб не впасти, вона схопилась за стіл. «Що це горличко з тобою?» – спитав Левасер, підходячи до неї. Дівчина позадкувала. В його посмісті в полум'ї його очей було щось таке, від чого у неї боляче стислося серце. А коли вона дійшла до кінця каюти і далі відступати було нікуди, він схопив жертву своїми довгими руками і грубо притяг до себе Ні, ні, ні, задихаючись кричала дівчина Так, так, так, жартомав автор, він Але яким страшним і потворним був цей жарт Дівчина пручалася Намагаючись вирватися з його обіймів, але Левасер, навмисно, завдаючи їй болю, незграбно притиснув її до себе І поцілував, зірвавши з себе залишки маски героя Справді як мале, то й дурне Хіба ж ти не чула, як твій брат говорив, що ти в моїх руках? Не забувай, загорла він що ти прийшла сюди за власним бажанням. Я не з тих, хто дозволяє жінкам дуріти. Отож, раджу взятися за розум, моя мила. Ти ж знала, на що йшла, і маєш те, чого хотіла». Він ще раз поцілував її, на цей раз майже з презирством, і відштовхнув від себе, порадивши годі гніватись, бо що потім не довелося пошкодувати. У двері хтось постукав. Проклинаючи непроханих гостей, Левасер пішов відчинити. Перед ним стояв каузак. Обличчя бретонця було похмуре. Він прийшов повідомити, що в корпусі корабля, пошкодженому голландським ядром, виявлена теча. Стривожившись, Левасер вийшов разом з ним. У хорошу погоду ця теча не була загрозливою, але на випадок шторму вона могла стати серйозною небезпекою. За борт спустили матроса, щоб він прикрив пробоїну парусиною. Запрацювали насоси. Попереду, низько над обрієм з'явилася хмарка. Каузак пояснив, що це найпівнічніший з групи Віргінських островів. Треба якнайшвидше дійти туди. Там ми знайдемо собі притулок і відремонтуємо судно, сказав Левасер. «Ця спека надто підозріла. Шторм може захопити нас раніше, ніж ми досягнемо суші». «Або шторм, або щось інше», – лиховісно промовив каузак. «Он, подивись!» І він рукою показав праворуч. Левасир глянув, і йому перехопило подих. Миль за п'ять від них він побачив два великих кораблі. Вони прямували до них». А що, коли вони почнуть нас переслідувати, не міг заспокоїтися Каузак. Що? Будемо боронитися, незалежно від того, готові ми чи ні, рішуче відповів левасер. Рішення породжене відчаєм, вгідливо зауважив каузак і, немов на підтвердження свого презирства, сплюнув на палубу. Ось що буває, коли виходиш у море з закоханим ідіотом. Треба взяти себе в руки, капітане. З цієї безглуздої історії з голландцем ми так просто не викрутимось.